karibu tena ndani ya Insta TV kukufahamisha na kujuza historia mbalimbali zinazopatikana hapa nchini Tanzania ambapo leo tunazungumzia historia za mbuga za wanyama zinazopatikana hapa nchini Tanzania ya Serengeti Ya Serengeti ni eneo kubwa la mbuga na misitu katika Tanzania ya kaskazini hasa katika mikoa ya Mara na Arusha ikipakana na nchi ya Kenya. Jina la Serengeti limechukuliwa kutoka lugha ya kabila la Kimasai Hasa siringiti. humaanisha kiwara kisichoisha. Eneo lake ni 14763 km. Na jiografia yake inaendelea ndani ya Kenya inapoitwa Hifadhi ya Masai Mara. Mazingira ya Serengeti ni kanda ya kijografia katika kaskazini magharibi mwa Tanzania na inaenea kusini magharibi mwa Kenya kati ya latitudi moja na 3 Kusini longitude 34 hadi 36 mashariki inaenea kiwango cha mraba kilomita 1030 eneo la hifadhi ya Ngorongoro iliwahi kuwa sehemu ya hifadhi ya Serengeti hadi tengwa kama hifadhi ya pekee bonde la Olduvai mabaki ya zama za mwanadamu yalipatikana kanda hii ina hifadhi za taifa na hifadhi za mchezo wa kadhaa kuna idadi kubwa ya wanyamapori ngeti pamoja na Masai Mara inajulikana hasa kwa uhamisho wa, wa kila mwaka wa zaidi ya milioni moja ya nyumbu wanaovuka Tomara. Uhamiaji wa huo ni moja kati ya maajabu 10 asili ya ulimwengu wa safari. Na Oktoba wanyama wanaokula majani takriban milioni mbili husafiri kutoka milima ya kaskazini kuelekea nyanda za juu kusini na kuvuka mto Mara katika harakati za mvua katika mwezi wa pili Aprili wao hurejea kaskazini kwa kupitia magharibi na kwa mara nyingine tena kuvuka mto Mara. Jambo hili kwa Kiingereza huitwa cycle migration, yani nyumbu zaidi ya tano pekee watakufa safarini toka Tanzania kwenda katika mbuga za wanyamapori Masai Mara huko nchini Kenya, pande wa nyanda za juu ambayo ni jumla ya maili tano kifo mara nyingi kusababishwa na maudhi au uchovu. Wahamiaji huu huonyeshwa katika za program nyingi za televisheni kote duniani Pia kuna aina nyingine nyingi za wanyama kati yao watano wakubwa wanaovuta watalii hasa nchini yani tembo, simba, chui, pisi, kifaru na nyati. Inakadiriwa kuwa mamalia sabini na baadhi ya pishi tano havifuana yaani ndege hupatikana huko. Tofauti hii ya juu pande kwa pishi ni shughuli kuanzia misitu ya river, mabwawa, mbuga na misitu. Nyumbu blue, swala, pundamilia na nyati ni baadhi ya mamalia kubwa ambao kwa kawaida hupatikana katika kanda hii sehemu kubwa ya Serengeti hapo awali ilijulikana kama Masai kwa wageni wa Masai walijulikana kama shujaa wakali na waliishi pamoja na wanyamapori huku huku wakila mifugo yao pekee zao na sifa zinazosababisha wasafiri kutoka Ulaya kutotumia wanyama na rasilimali mali ya nchi yao vibaya rainda interface na ukame wakati wa mwaka elfu moja, tisini ulisababisha na kupungua kwa idadi ya wamasai na wanyama. Uwindaji haramu wa nyama pori wa moto ambavyo yalikuwa matokeo ya shughuli za hibinadamu Yaliweka hatua ya maendeleo ya misitu na vichaka kwa miaka 30 hadi hamsini ijayo. Uwekezaji wa machafuo sasa umesababisha kutokuwa kwa makazi ya binadamu katika eneo hili. Moto, tembo na nyumbu kuwa na ushawishi mkubwa katika kuamua sasa muundo wa Serengeti. Mnamo mwaka sitini idadi ya binadamu iliongezeka. Moto aidha kuwashwa kwa makusudi na wamasai ili kuongeza eneo la malisha mifugo au kwa ajali ulisababisha kuchomeka kwa miche mipya ya miti. Mvua nzito zilichangia ukuaji wa majani ambao ulikuwa kama mafuta ya moto. Wakati wa misimu mikaa ifuatayo awe tembo ambao hula miti michanga na mizee walilaumiwa kwa kumaliza misitu, lakini ni majaribio yalionesha kuwa kulikuwa na sababu nyingine muhimu zaidi wakati huo huo idadi ya tembo ilipunguzwa kutoka 2400 mwaka moja sabini hadi saba katika mwaka moja sita kutokana na, na uwindaji haramu Mnamo miaka 119, sabini idadi ya nyumbo na nyati wa Afrika ilikuwa imeongezeka na walihua wakipunguza idadi ya majani kwa kiasi na kusababisha upungufu wa mafuta ya kusambaza moto kupungua kwa ukali wa moto ulisababisha akasia kuwa imara sana kwa la masai lina mbuga za wanyama bora zaidi Afrika Mashariki. Serikali za Tanzania na Kenya hutunza idadi kadhaa ya maeneo yaliyochumwa, mbuga maeneo ya ifadhi, wanyamapori pori, pori la akiba na kadhalika ambayo hutoa ulinzi wa kisheria kwa zaidi ya themanini ya Serengeti. Oloo nyolengai ikiuemo volkano hai katika eneo la Serengeti ni mlima wa moto pekee ambao bado hutoa carbonated lava inapofichuliwa kutoka hewa badilisha rangi kutoka sama white hadi nyeusi na kufanana na washing soda tabaka zito lajivu jivu inaweza kugeuka kuwa hardpan iliyotajirika tajirika na kalsha ngumu kama taruji baada ya kunyeshewa mzizi wa mti hauwezi kwenye asafu hii kimsingi tambarare bila miti ya Serengeti ambayo iko magharibi na upepo chini ya Ololonyolengai ni matokeo eneo la kusini mashariki ambalo lipo katika kivuli cha mvua minuo ya Ngorongoro na linajumuisha tambarare lenye majani mafupi bila miti midogo midogo na udongo wa rutuba kwa wingi ya juu gradient ya urefu wa udongo kaskazini mashariki kupitia tambarare kusababisha habari jamii na nyasi ndevu. Baadhi ya kilometa 70 ya misitu ya huonekana gafla na kunyoosha magharibi kuelekea ziwa Victoria na kaskazini kuelekea katika mbuga tambarari za Loita kaskazini mwa mbuga ya wanyama ya taifa masa Mara aina sita tofauti za akasia zipo katika misitu. usambazaji wake ukiamuliwa ni hali ya edafic na urefu wa udongo. Karibu na Ziwa Victoria kuna tambarari yenye mafuriko yaliyotokana laiki ikiba za kale. Katika kusini magharibi misitu ya akasia imebadilishwa na misitu yenye majani mapana iliyo dhamiria kutokana na mabadiliko katika jiolojia. hili lina kiwango cha juu zaidi cha mvua katika mfumo wa kuunda kimbilio kwa nyama wanaohama mwishoni mwa msimu wa kiangazi muinuko katika serengeti huanzia mita 920 hadi 1850 na joto huathani kuanzia tano hadi tano. Ingawa kwa kawaida hali ya hewa huwa na joto na kavu, huwa utokee katika misimu miwili ya machi na mei na msimu mfupi katika oktoba na novemba. cha mvua inatofautiana kutoka kiwango cha chini cha na nani mita katika upande wa ya ngorongoro na kiwango cha juu mbili mita katika fwani ya Ziwa Victoria. Nyanda za juu ambazo ni baridi, kuliko Tambarare na kufundishwa na misitu ya montane ndio alama ya mpaka mashariki ya bonde ambayo tabarare wazi ya Serengeti ina minuko ya garanti iliyojulikana hiyo ni matokeo ya volkano popai kutoa makazi madogo kwa nyanda zisizo za nyama moja inaweza kuonekana kwa wageni huko Serengeti kama juua la kutengeneza filamu design ya The Lion King na baadaye uvumbwaji wa filamu za jua. Eneo hilo pia ni nyumbani kwa eneo lililohifadhiwa la Ifadhi ya Ngorongoro ambalo ina Olduvai George ambapo hifadhi ya homini fossil pongwa upatikana. Vile vile Ngorongoro Crater, Kaldera ya volkano kubwa zaidi ulimwenguni. Mtazamaji wa Esta TV, hiyo ndio historia Hifadhi ya, ya Taifa Serengeti Auuga ya Taifa ya Serengeti inawekana katika mikoa miwili ya Mara na Arusha. Hadi kupiki hapo sina la ziada. Ulikuwa nami mwandaaji na msimulizi wako Astida Samuel. Nikufusii tu usisahau ku kushea ku TV.